Estem escoltant una sardana perquè precisament aquest dimecres dóna el tret de sortida la novena edició de les sardanes a la fresca. Des d'avui fins al 3 d'agost, el parc del Camp de Futbol Vell acollirà cada dimecres una audició ballada de sardanes. A través d'aquest cicle es podran sentir en directe peces de compositors com Francesc Camps i Comelles o Josep Chamorro i Ramos. La cobla marinada, una de les habituals de les sardanes a la fresca, serà l'encarregada de quatre sessions i per la cluenda es convidarà la cobla Milenària. I per conèixer els detalls de aquesta programació tenim a l'estudi de Ràdio Tiana una de les membres de l'agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana, Maria Dolors Solà, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs com es presenta aquesta novena edició? Esperem que es presenti com totes les que han fet fins ara, que sempre han tingut molt èxit, sempre ens han acompanyat persones d'arreu de Catalunya i amb aquest bon temps i amb aquest programa tan fantàstic segur que esperem l'èxit que, que necessitem i que i és just que el tinguem. Ahà. Uh -huh. Dius que és just que el tingueu perquè precisament doncs és com sempre diem des de l'agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana feu diverses activitats innovadores dins del món de la sardana que tenen ressò més enllà de Tiana un ja sabem que és el concert del Dia de la Dona pel que vau ser reconeguts però un altre és aquest, és aquesta activitat precisament, Sardanes a la Fresca perquè dediqueu un dia a repassar l'obra d'un compositor en concret Exacte, no? sí, sí que això no es fa al allà més és audicions dedicades a un sol compositor o una compositora i que, és clar, coneixent, moltes vegades coneixes l'obra i, esclar, en gaudeixes plenament perquè eh, pots escoltar i valorar el recorregut del, del compositor o de la compositora, no? Uh -huh. I són escollides, són meravelloses i gaudeixes moltíssim. El, el, per tant, nosaltres és un, un, una activitat que la fem amb aquest entusiasme que, que és lògic que el tinguem per aquesta forma de fer sardanes diferent arreu, no? I, i que ens plau moltíssim. Et vull dir, abans que, que ens perdem amb el tema, mm. que és, són unes audicions que recomanem moltíssim que vingui tot el públic, encara que no balli sardanes, perquè l'espai està molt ben muntat perquè es pugui ballar molt bé però que també es pugui escoltar molt bé. Uh -huh. Són uns espais separats per poder gaudir de l'escolta d'aquestes peces tan especials i tan boniques i després que es pugui interpretar també tan bé. És a dir, que no ens restringim només allò que diem ballada de sardanes, no. ni molt menys. Persones que els agredin les sardanes i que no puguin o no vulguin ballar, doncs tenen la possibilitat de, de fer una audició amb bona qualitat, no? Moltíssima. Eh, tenim ja tot un espai a, a prop de la Copla que és per escoltar fins ara sempre ha estat molt concorregut molt, molt ple uh -huh. i esperem que també ho sigui perquè suposo que un dels objectius d'aquest de, cicle és precisament doncs, apropar les sardanes a tot el públic tianenc, com dèiem també el de fora, però principalment al públic tianenc, i posar-ho una mica fàcil, no?, amb qualitat i repassant noms de la sardana molt representatius i que tenen sardanes amb molta qualitat, no? Exacte. Tu penses que dius, mira, conec una o dues sardanes d'algun compositor d'aquests que tenen nom de, de sempre, no? Uh -huh. Però i quines sardanes més té? I, i dintre del seu estil, què podríem escoltar més. I aquesta oportunitat que tenim de, de repassar l'obra, això és únic, únic, únic a Catalunya i és clar en el món. Uh -huh. ah, com dèiem, hi haurà compositors, uh, hi haurà diverses sessions. Les primeres d'elles, com la d'avui, doncs, anirà a càrrec de la Copla Marinada, una aposta que sempre teniu i feu, eh, i l'última doncs, heu apostat també per la Milenària. Mm, és l'any passat doncs no ho vau poder fer aquest any sí que heu aportat una copla més no? perquè l'any passat la, totes les, les ballades i les audicions les va fer la mateixa copla marinada i aquest any heu pogut aportar una miqueta no? això saps perquè ho fem? perquè quan tenim un compositor que volem fer l'obra d'aquest compositor i toca amb alguna copla uh -huh. convidem la, la copla per tal d'escoltar també la interpretació del compositor en aquest cas, és René Picamal i Coma que eh, ell forma part de la cobla eh, mil·lenària, exactament, mil·lenària, i esclar, doncs, em convida la cobla i, i, i el compositor. Eh, esperem que sigui una, un dia també molt especial perquè les obres de René Picamal tenen una personalitat molt característica i diferent. Eh? És una, una cobla que ve de la Catalunya Nord, de manera que sempre aporta diferències uh -huh. amb les altres eh, i que serà curiós d'escoltar. Hem començat pel final, però hem de dir que hi ha altres noms representatius de la Sardana i que doncs, hi ha una mica, com dèiem, en aquest concert final hi ja estarà present el mateix autor, doncs, perquè també participa a la Copla Milenària, però no tots els autors hi podran ser presents, entre altres coses, perquè alguns d'ells hi han desaparegut. No? Alguns d'ells ja han desaparegut, sí. I, per exemple, el tabui, el, el Francesc Camps i Comelles, eh, no té ma massa bona salut no confirmat l'assistència perquè és delicada la seva situació de salut el següent, el Max Gavard ens han confirmat que vindrà la seva vídua és una persona que ja va morir vindrà la seva vídua que l'esperem també cada vegada que un compositor ha pogut venir algun familiar són molt ben rebuts i sempre obsequiats uh -huh. ens fa molta il·lusió el Josep Maria Bernat també és una persona que fa anys que va morir amb una obra esplèndida l'escoltarem amb, amb delectació perquè la seva obra és digna de, quasi ni de ballada de posar-te a escoltar mirant al cel és, una, és fantàstica del, del Josep Chamorro conegut pel Pitu Chamorro eh, està, està per veure si pot venir perquè I el, per vosaltres... el René Picamal és el que et deia, sí, que, que, sí, que vindrà, que vindrà, vindrà sí, amb la copa. Sí. Si més no, sí que uh, tant al concert del Dia de la Dona com en aquest mateix concert de les Sardanes a la Fresca, per vosaltres també doncs, és important aquest contacte directe amb el compositor, no? de, de que conegui la vostra activitat, que pugui fins i tot venir fins al poble, i això és una gestió important, no? És una gestió important i, i per ells és... és quedant... M meraveats perquè és clar com que no es fa lloc més, que puguim venir amb un espai tan bonic com és el, el parc l'antiparc Vell de Tiana, amb tant de públic, amb tants seguidors de, de la sardana i de la música de Coble, perquè és el, el que hem de valorar més, és aquesta música que surt una cobla i que és capaç de, de fer meravelles amb els seus instruments. no? i que pugui escoltar la seva obra, com deia cada compositor, els que tenen i tenim la sort de que puguin venir perquè encara no en falten, eh, queden molt impressionats. Els agrada moltíssim venir, moltíssim. Uh -huh. Mira, aquest any, el dia que, que, que dediquem les sardanes al Max Havard, que, que aquest senyor sí que ja fa anys que també és mort, i farem, uh, farem una estrena, introduïm així al mig de, de la sessió, una estrena d'un compositor, que és el Joan Lázaro, que li vam dedicar ja tota una audició, tot un programa, tot un, un dia de les seves sardanes. I va quedar tan impressionat. li va agradar tant, que ens ha dedicat una sardana de, de especial per, aquestes, per, aquest, per aquesta... Bueno, les sardanes a la fresca. I l'estrenem, que serà el dia el dimecres 13 de juliol, estrenem laquesta sardana del Joan Lázaro, dedicada. Home. Per què? Perquè la impressió que se'n van dur quan va venir va ser de total. Uh -huh. I llavors és dediquen sardanes també passa això, amb el dia del concert del Dia de la Dona, sí. que també les compositores després queden tan impressionades que ens dediquen sardanes a Tiana, a l'agrupació, al poble, a la sardana. Però si no, és una gran notícia aquesta dedica s'aprofitarà un dels concerts de les Sardanes de la Fresca per, per això que deies també de la convocatòria, perquè amb aquests nou anys d'existència el que sí que s'ha confirmat és que us heu anat guanyant al públic i que ara ja sí és una cita molt consolidada, la dels d'invecres al vespre. Total. O sigui, aquí no hi ha dubte, no? no? hi ha dubte, no hi ha dubte. No es fa enlloc més... A les, a les persones que els agrada la sardana, la música de coble, es desplacen d'on sigui perquè és un esdeveniment. Hem de reconèixer que és un esdeveniment en el món de la música de coble i de la sardana. Mm -hmm. Abans feies referència també al concert del Dia de la Dona, en el sentit doncs, que també l'homenatge i que ens fan a Tiana i us fan a l'agrupació és múltiple, amb no? moltes persones i compositores que han volgut dedicar sardanes a Tiana, però en aquest cicle de sardanes a la fresca també hi ha un lligam amb el concert del Dia de la Dona, en el sentit de que en algunes d'aquestes audicions i ballades també hi han estat presents compositores femenines, no? en el llarg dels últims nou anys. És clar, hem de pensar que necessitem convidat compositores que tinguin ja una obra una obra important un nombre important d'obra escrita no? fins ara hem pogut fer la Montserrat Pujolà, que és clar no cal dir la, la, la quantitat d'obra que té la Pepita Llunell és exact, exactament igual, hem fet audicions esplèndides també, de, tant de la Montserrat Pujolà la Pepita Llunell com et deia i fa poc l'Isabel Medina que ja també té un ventall d'obra suficient com per poder dedicar-li tota una, una audició Malauradament, aquest any que teníem previst la Dolors Viladric i, i, i bueno, que ja ho farem, però com que ens ha deixat aquest any fa poc, eh, no l'hem programat. La programarem aviat perquè ja també té una obra important però hem d'anar esperant que les compositores s'animin a escriure més obres i les puguem nosaltres anar convidant i anar-les anar programant. Però si sí, més no és una cosa molt recíproca no? perquè amb aquestes persones que, que han estat molt presents dins dels cicles de, que programen de, des de l'entitat després doncs intenteu també reforçar aquesta figura a través de les sardanes de la fresca, és a dir és tot una mica un conglomerat no? de propostes. Jo, jo penso que Tiana ja, ja va sola, no?, amb món mm. d'activitats úniques i en aquest camp va sola, forma, forma part d'aquests esdeveniments puntuals, un sol al agost, l'altre al 8 de març, ai, l'agost, perdó, al juliol, l'altre sí. al 8 de març, després tenim també molt bones cobles per la festa major, també s'ha de tenir en compte dins de les activitats de l'agrupació s'ha de destacar les sardanes del, del divendres, de la setmana de la Festa Major, uh -huh. que venen, han vingut i venen coples d'alt nivell. I jo que dius, bueno, és que són sardanes de Festa Major. Sí, Clar. ho són. És dir, que l'agrupació té molta activitat de molta qualitat uh -huh. i això és reconegut per tothom i ens plau moltíssim. I parlem també de, dins de l'activitat d'aquest cicle de sardanes a la fresca doncs, a més enllà de l'audició concreta d'aquests compositors, com dèiem doncs, concerts dedicats a un compositor en concret, ja també doncs, hem de dir que pels més experts en la matèria hi han sardanes reveses que hi haurà aquest any també dins de la programació Sí, no? sí, sí, sí. Té, té un èxit rotund és curiós perquè a vegades penses que hi ha poques persones que saben comptar i repartir la sardana. Mhm. és clar, els que venen en, aquest, en aquestes, aquestes activitats en saben, En saben. i entre ells hi ha persones molt destacades eh, comptant reverses que la reversa consisteix en en, en saber quants punts tiren els curts i quants punts tiren els llargs perquè els músics ho toquen tot seguit el uh -huh. ja que fan que es para i tornen a començar i dius, ah, mira, ara això eren curts, ara comencen els llargs, etc. No? No, no, no, no, no, tot seguit i s'ha de saber tenir una oïda i una pràctica a l'hora de comptar i repartir les sardanes per endevinar-ho i és clar, és, un, és concurs i hi ha puntuació i hi ha premis doncs a veure, amb qui el premi aquest any. Mol interessant, molt interessant, molt. Si sí, més no, com dèiem, arribem a la novena edició i si fem una mica de vista enrere, eh, no sé, al final la en aquest repàs, quins són els noms principals amb els quals ens quedem? Perquè, com dèiem, heu fet repàs de, amb nou anys de moltíssims compositors. Clar, heu tingut temps de fer moltíssimes coses en aquest sentit. Sí. Ens podríem quedar amb alguns noms allò destacats? I tant, i tant. És clar, els grans, grans de de tot un segle més de, de composicions fantàstiques, han passat tots ja, no? Esclar, pensem, per exemple, pa, amb Ricard Vela de Sau, amb el Josep Serra, naturalment el Vicenç Bou, el Conrad Saló, personalment és el meu enamorat o un dels meus grans enamorats, uh, el Xaixo, el Molina, el Jordi Molina, el Martiri a Font, L'Enri Morera, Morera, el Félix Martínez Comín, l'Enric Cortí, un xocot jove però que ja està molt consolidat en el camp de soldanes molt especials, meravelloses. Uh, no acabarien És perquè dir, no sé què dir. És en el Tintet us heu deixat cap. Dels grans, cap. Ja han passat tots. Han passat tots. Però hi ha la gran sorpresa que constantment s'incorporen noms, nous diguéssim o no tan nous però que no tenien massa obra uh -huh. que ens sorprenen amb la seva qualitat musical per no tant, tenim... que no s'ha no no, subit no, el cicle no? No, no, no, ten no, no, no, no tenim cap preocupació uh -huh. perquè en encara tenim grans noms per fer i després gent jove que és una, una meravella que els sortaments que es fan constantment arreu de Catalunya vas, vas descobrint la música que escriuen i, i t'enamora t'enamora més, són, són joves que el, els van més enllà de la sardana els agrada tant el so de la cobla i els instruments de la cobla que et fan viure mm -hmm. aquest so especial, únic eh, com a novetat no com una cosa antiga, sinó sempre nova sempre no, novedosa és apassionant. Home, aquesta actualització del gènere és molt important perquè tingui futur, no? Perquè, doncs, igual que des de l'entitat, eh, suposo que és molt important per a vosaltres també, doncs totes aquestes tasques que aneu fent al llarg de l'any per continuar estant al dia, no? Per continuar a estar presents i que el món de la sardana doncs, estigui viu dins del poble, no? Sí, confiem molt en el poble, eh? Eh, des d'aquí faig una crida carinyosa, entusiasta, emocionada, com sempre jo sempre m'emociono, sempre acabo tremolant quan parlo de sardanes perquè és, és un tema que, que, que va més enllà del meu control emocional. Uh -huh. I, i, i, I dic que tot el poble que, que, que, que passegi fins al, fins al Parc Vell, fins al, al camp nou o al camp vell que digui el, el, el part del pa, camp de pa, futbol vell el, el, que és molt complicat això mateix, aquest nom sis, vegades, sí. I com que amb els meus nits sempre anem al teletubis que llavors no saps ben bé què és el que s'ha sí. de dir bé correcte? que vinguin passejant que vinguin a escoltar que vinguin a ballar un, ben calçats és molt important un bon calçat per ballar que vinguin a menjar-se un bocat, a prendre un refresc a les taules que també estan disposades per això i que es deixin portar per la música i penso que entre tots ens emocionarem com sempre. Doncs bé, ja acabem, però com dèiem, arrenca aquest sigle, aquesta noventa edició de Les Cerdanes a la Fresca, aquest vespre amb Francesc Camps i Comelles. No sé si podem fer algun comentari concretament, ja hem comentat una mica per sobre, però si podem fer com algun comentari d'aquest compositor. Uh, aquest compositor, com tots, té, té, té, té un gran nivell, una gran obra escrita, i les seves sardanes, que les escollides, tant per, per part de la Copla com per part dels membres de la, de la Junta, eh, són les més destacades, en eh, gaudiran moltíssim, veuran la finor que té tocant, eh, els cants de tenora, com com, com arriba com va creixent la música per a fer un esclat que et fa saltar i que et fa vibrar, i la llàstima és que ell no pugui ser-hi present perquè, com he dit abans, la seva salut no l'acompanya. Però potser tindrem alguna persona de la família. Però que no s'ho perdin, no s'ho perdin perquè cada sessió, una ben diferent de l'altra, cada persona... <ríe> Hi ha moltes persones que diuen es que les sardanes són iguals, totes són iguals. No, no, s'han d'escoltar. Són molt diferents, molt diferents. I aquests compositors d'aquest any com sempre però bar, parlem d'aquest de, any, del que avui comença eh, observaran eh, la diferència d'una a l'altra no sabria quin dir que és millor, seria impossible no es pot dir s'ha d'escoltar i valorar i veurem com, com direm a cada audició direm que bonic, com m'agrada, com, com he gaudit com he ballat, com he escoltat quina qualitat musical és indiscutible un i l'altre i l'altre i l'altre doncs ens quedem aquesta gran passió que hi posa la Maria Dolors a, a explicar-nos les sardanes que podrem sentir. Com dèiem, aquesta nit amb Francesc Camps i Comelles, però altres nits doncs, també de tot aquest mes de juliol, tots els dimecres, i fins al 3 d'agost, que serà l'última audició a càrrec de la Copla Milenària. Maria Dolors, que vagi molt bé, que hi hagi molta sort i que sigui tot un èxit. Us esperem a tothom. Moltes gràcies i tant que sí. Adéu, bon dia. Adéu. De cicle de música de cobla per escoltar i ballar. L'agrupació Amics de la Sardana de Tian ens ofereix una nova edició de les tradicionals sardanes a la fresca. Tots els dimecres del 6 de juliol al 3 d'agost, a dos quarts de 10 del vespre, el Parc del Camp de Futbol Vell es convertirà en un escenari on es podrà escoltar i ballar la dansa tradicional de Catalunya. La cobla marinada en les quatre primeres sessions i la cobla mil·lenària en la darrera ens aproparan peces dels mestres Francesc Camps i Comelles, Max Abarth i Macú, Josep Maria Bernat i Colomina, Josep Chamorro i Ramos i René Picamal i Coma. I si els més menuts s'animen, a partir d'un quart de deu del vespre es podran iniciar en el món de la sardana en unes classes de ball al mateix parc. Allibera't de la calor de l'estiu ballant les sardanes a la fresca.